Твердо хліб затрусився від люті, не знав, що відповісти юнакові. Як надумав Мечислав, так і зробить. Забере Роксану, що супроти, боярена вдієш? Одо ж батько, батько куди пішов, гримнув він на Іванка. Іванко схопився і поточився зненацька назад. Не знаю. Мав тут зрання бути, бо князя Романа Тіун прибігав учора, кричав дуже, аби мечів очікували. Примітка Тіун, наглядач. Батько говорив, що рано буде. Я прокинувся, його вже вдома не було. Мислив я, що він тут і, і сюди подався. Надто багато вражень водночас посипалося на твердо хліба. Загроза для Роксани, Іванкове признання, та ще отця підозріла відсутність сміливця. Вчора кликав сюди, а сам зник. Твердохліб вийшов на двір. Ясний золотий ранок розквітав над галичем. Скроплена легеньким дощем земля відпочивала під ласкавим сонячним промінням. У генковій тиші лунало радісне пташине щебетання. Струнилося чисте повітря. Але твердохлібові здалося, ніби він потрапив у глухий темний закут, де нічим дихати. Він підійшов до конов'язі і важко опустився на товсту колоду, що біжала в траві. «Роксану хоче забрати боярин!» «Як же це так?» «Страшне слово – забрати!» Ветіли одна за другою невтішні думки. За спиною твердохліба став Іванко, не знаючи, що казати. Їхню мовчанку порушив сміливець. Він з'явився несподівано, вибіг з за рогу довгої кліті, що стояла на перетині двох вулиць. Примітка кліть, хата, житло. Ти тут, твердохлібе, захекавшись з під гостя і забув навіть привітатися. Давно прийшов? Та вже, певно, давно, невдоволено буркнув твердохліб, підвівшись з колоди. Куди ж ти? занепокоївся сміливець. Додому? А я так мислив, що підемо на пристань до Дністра, послухаємо, що Люд говорить. Що ж він говорить? Новий Надій. побачив я бояр Василя та Семена. Поїхали вони до кріпості, оце й затримався. Василь та Семен? Вони ж з князем Романом у поході. Були в поході. А тепер приїхали. Помер Роман. Від чого це? У бою голову свою поклав. Примітка. Галицько-Волинський князь Роман Мстиславович загинув 19 червня 1205 року під завихостом на Віслі під час походу. Роман проводив енергійну зовнішню політику. Похід 1205 року був результатом його втручання в міжособну війну німецьких князів. Ворогували між собою династію Вельфів та Гогенштауфенів. Роман мав на меті, переборюючи опір союзника вельфів, польського короля Лешка Краківського, дістатися до Саксонії. «Що ж буде тепер? Гірко нам жити! І я мовлю так. І вам погано в оселищах, погано і нам, городянам, ковачам та мулярам, Іх, погуляємо, пом'янемо, князя! Мало пожив у нас... Та бояром насолив. Сміливець зірвав із себе шапку і вдарив нею об землю. «А знаєш, чого я кликав тебе? Думав поговорити з тобою. Може, втечимо напонисься? Кажу, там свобідніше живеться. А сьогодні передумав, скрізь однаково. Живемо, як горобці». «Та ти біля Браги був, тільки тепер зрозумів твердо хліб». Чому сміливець такий охочий до розмови? Був, від горя випив, нога-то розміняв. Рано, твердо хлібе, як же спокійному бути? У Галечі тепер бурі зірветься, нам боки нам не. Ті бояри розумні дуже, побачиш, що буде, а мені що, плакати? Ой, буде, побачите, вам на підгородді видніше, ви ближче до кріпості. А ми в Їхню розмову перервала поява вершників. Сміливцева кузня стояла на півдорозі між Дністром і кріпостю. І завжди він усе бачив. До кріпості помчали, кивнув головою сміливець. В кріпості вже другий місяць панувала тиша. Та й кому порушувати спокій, коли все військо з Романом подалося в похід? Два десятки дружинників лишилися для безпеки. Вони вартували більше вночі, а вдень десь спали чи в тихенькому місці бражничали. Тільки четверо невідлучно на вежах були. Рідко хто заходив у кріпость, та сторожа не пускала сюди нікого стороннього. Нудитися почала романова жінка Марія, засумувала без чоловіка. Хоч би діти дорослішими були, поговорила б з ними. Але Даниловий п'ятий годок пішов. А Василькові незабаром два сповниться. От і сьогодні, який чудовий літній ранок, а доводиться самотній бути. Металася одна в опочивальні, подушки печуть, ніби залізо розжарене. Марія вийшла в дожелезні сіни, звідти крутими сходами зійшла на вежу. Струнко піднеслася ця вежа над дворищем. Ніхто тут не заважає Марії. Тому і любить вона вежу світлицю найбільше за всі свої хороми. Часто ж Роман на коня сідає, мчить у походи. А де туго розженеш, де плачешся на самоті, як не тут? Адже ніхто не побачить. Бувалося так, що чоловіки сюди не заходять, жінки посіли цю світлицю. А вона затишна, приваблива, Нема кутів у ній, як у Гридниці або в княжій палаті, стіни колом навкруг і широкі вікна з усіх боків. Примітка Гридниця, велика кімната, зал для прийому гостей.